Bandeiako errekotxean e, aurkitzen gara, Kultura Deskubritzen tailerren inguruan itse ingo dugu, eta horretarako, ba Elsa, daukagu gurean kaixo egunon, Elsa. Egunon. Bueno, kultura Deskubritzen e, aipatzen dugu programa, alde guzu pixka bat labur bildu, e, zertan datza e, proiektua bera ba helburua da eh bon baekigu udantsaer hainbat kultur proposamen shamanen badaudela eskualdean, eh, eh iparalde osoan eta eta chingudiko badian baina batez ere eh ikuslegijai joaiteko modukoak ez eta guk ezkainin eh, hainduguna eh, da beste kausa bat hau da ez da bakarik ikustea dantza ikuskin bat baizik eta danza ikastea. Ez da bakarrik euskal kantuak entzutea, baizik e, eta ikastea. Eta txarabagtarekin berdin, ez? Orduan, e, guk nahi duguna da, beste ikuspundu bat e, eskaintzea euskal kulturaren inguruan, eta bai endaiarrei bai udatiarei irekiak dira eta jehoiek, iakinez e, izan daitekela ere jarduera e, baten deskubritzeko aukera. Mm -hmm. Adibidez, e, txalapagta ikastaroa egiten alduzu iruegunez, eta gustatzen bazta izu, ba, gero urtean zehar txalapagta e, eskola bat aurkitu, eta han izena eman. Mm -hmm. Horregatik izan daiteke interesgarria publiko gu zientzat, bai emengoak, bai kampokoak. Bueno, Uta garaian eh, bueno, eh, guztiz eh, sartuak enkaude. Endaia, esan barra dugu, gara joan etan bizitariko buru nahiko e, e, altua izaten duela hor e, jatorri ezberdinetakoak, leku ezberdinetatik etorritako e, lagunak ditugula egun hauetan hendaian. E, Berintzako baita erakargarria izan daiteke, ba, aipatu duzuna, ez, bakarrik e, bueno, ikuskizun e, batera ikusle bezala e, gerturatzea ba eta Bueno, ba, gure kultura eh, ba, ongi ezagutzeko parte hartzeko aukera eh, ezin hobea izaten da horrelako eh, ekimen batean parte hartzea ezta. da. Bai hori ba, da funttzean gure gure Pjoposmenaren eh, oingia. <tusurrisa> Normalan horrelako bueno, ba, horrelako programa batean parte hartzeko informazioa na izan ez gero eh, zer da egin behar dena. Orduan, informazioa aurkidaiteke alde batetik uh, beraz uh, endaiako erriko etxearen uh, webgunean, mm -hmm. eh, andai.com. Eh. Uh, Best aldetik uh, informazioa augaltzegin daiteke uh, edo endaiako turismo buleoan, mm -hmm. edo mendizolen kulturgunean bertan hor egiten baitira ta Ba, Bertadipasatzea besterik ez dago, informazio guzti askuratzeko aukera ere, eta, bueno, gero bakoitzaren erabakia da, ba, zertan, eh, parte hartu, e, baina, guazenen pixka bat aipatzera, doitze egitera, Ekimen baten inguruan, Euskal Kantu Taierraren inguruan, abuztuan abiatuko dena. hasiera e, batean, bueno, ba sortze eta mairu urte bitarteko e, aurrei edo gaztetxoai baitare zuzenduta dago, baina ez berei soilik edo bakarrik, baitare helduak parte hartu dezakete, pixka bat guazen itzei itera horren inguruan. Zertan datza, ekimen hori? Bon, Beraz, uh, hoxoki, uh, beraz, uh, ustaila eta buztua bitartean ilu jarduera proposatzen ditugu, beraz, txala partatai erra bukatua da eta urrengoa dugu kantua. E, eta ira genen da abuztuaren bian eta iruan, e, beraz, biegunez, e, amarrak terditik, amabiak terdira, mendizo kulturgunean. Denei irekia da, eh? ez da bat ere aurrei edoz elduei zuzenduriko taier bat, baizik eta benetan denentzako denen jarduera, E, eta jakin behar da bon, be, Euskara oso fonetikoa denez e, aski egresa dela Euskara ez badakizu ere ba, Euskaraz kantatzea eta hau da elburua ba, bestetan eta farietan eta e, geien entzuten diren kantua kikastea uh -huh. Gutsu gora bera ba, kantua farietan Hor eh? e, bueno, dituguna bestiak eh? esagutzeko, kasteko Hor eh, izan Pizka bat zein da bueno, ipatzen dugula modua, e, e, tailerronen e, metodologia edo, e, z, nola antolatzen zarete horrelako tailer bat e, bueno, antolatzerako orduan egia da eta ipatu duzu, izango direla parte hartzaile batzuk euskara dakitenak, beste batzuk ez, Pizka nola egiten duzute? Ba, nik egia erra, bon, nik emaiten baitut ztaiera, e, eh, musikari batekin. Esperientzia euh, dut uh, horretan Katalunian hainbat ztaiera eman baititut jadanik. Eta, bon, aski disimplea, eh, uh, e, herrepertorioa lehenik hautatzen eta prestatzen duzu, ba, li buruskak eta gero diska bat ztaieraaren uh, mm -hmm. egunean entzuteko, eta gero, uh, ba, hauzkapen e, arau batzuk e, azaldu, eta hasik antatzen, mm -hmm. ez da besterik, e, beraz e, lehenik entzuten dugu normalean e, hainbat uh, uh, euskal artisten versioa eh, kantu yekin, eta gero hasten talde taldearekin lanzen ba hori ranaldi se ranaldi edo, edo, mm -hmm. edo fin, uh, bon, dependitzen du kantu egresa edo piskat komplikatu hau aden eta bon, hola irrepikatuz uh, mm -hmm. irrepikatuz eta taldeka kantatuz beraz, ba, uh, batek erraiten bat du, ba, ben yekaz du ongi kantatzen berdin du zenta normalean talde politabalima da ez dain zuten no, no. <laughs> beraz da ongi pasatzeko eta besterik ez. Bueno, Ordu hizkuntza monook bueno, ezagutzen ez duenak baitare normalean ongi moldatzen da. Hori da. Bai nik katalanekin uh, ikusia, ikusia dut eta eta oso ongi moldatzen dira, beraz uh, taaz ere talde uh, talditso uh, taldi batukan genuen uh, jadanik eta egogetan eta batzuk uh, etzekiten hitz bat euskaraz eta biziki ontza moldatu dira. Bai. bueno, e, asko aipatuko dugu pixka gainetik e, parte hartzearen aldetik e, jatorria orokorrean nondik etortzen ziren. Ba, pixkat denetatik ukan genuen, uh, endaiar batzuk, uh, uh, endaian uh, uh, oporretako etxea duten batzuk, eta uh, bikote bat etorri zen, etorri zen tarnozetik uste dut uh -huh. eta oporretan ziren, eta entzutzuten behia irratian eta urbildu ziren, eta bikain pasatu zuten. Uh -huh. Baina, eta eh, hierra eh, amaitzen dutela, bestakit, eh, normalean, animatzen dira, eh, bestakit, beste itzordu batzuetan partea hartzera, abestera, nola izaten da? Ha, ah, ba, hola ol sez, pero dugu, baina, bon, batzuk bai, uh, endaiarrak berriz ikutzti ikusteko aukera izan genuen baina besteak ez beraz zaila da ja kitagero jendea, mm. jendeak zer egiten duen giera. Bueno, galditzen saiguna da e, jendea animatzea, izan ere ba honetan parte hartzeko oraindik aukera badago, isen e, maite epea irekita dago. Bueno, ba ezakite nola animatuko e, genuke ba, jendea Ba, hori, laister besta garantzitzuak izanen direlaen daian, ba, txipiroi besta, atzeratu haizan baita, e, gero euskal besta, eta hor, e, seguraski entzunen dira kantuak ekarriketan, beraz, gero praktikatzeko aukera. Uh -huh. Bueno, ba, gonbidapen horrekin galditzen gara Elsa, eskerrik asko, mi esker, gorean izatagatik. Mi esker zuheri.